מזמור ע"ב לשלמה. אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. ידין עמך וצדק, ועניאך ומשפט. והו הרים שלום לעם, וגבעות בצדקה. ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון, וידכא עושק. ייראוך עם שמש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 מתוך ומחמס יגאל נפשם ויכר דמם בעיניו, ויחי וייתן לו מזהב שבה, ויתפלל בעדו תמיד, כל היום יברכן הוא. יהי פיסת בר בארץ, בראש הרים ירעש כאן לבנון פיריו, ויציצו מעיר כעשב הארץ.